și face ce este drept și plăcut, va trăi negreșit, nu va muri. Ezechiel 18 cu 20 la 21 Prietene păcătos, ia aminte la acest mesaj zdrobitor pe care Dumnezeul tău ți-l adresează. Aici nu se menționează multitudinea de păcate comise și nici profunzimea vinovăției pe care ele o aduc, nici chiar despre durata păcatului, ce aici este vorba despre iertarea de plină, oferită oricărui păcătos care se întoarce chiar și în ultimul ceas. Fariseul autoneprihănit, orbit de satana, poate să ridice o mulțime de obiecti împotriva ideii că Dumnezeu este gata să ierte chiar și pe păcătoșii cei mai notorii și mai răi. Dar corect este să te întrebi, ce spune? Ce afirmă Dumnezeu însuși? De vor fi păcatele voastre, cum e cârmâzul. Altfel spus, dacă vor avea chiar și cele mai mari pete de vină, totuși, atunci când manifestăm pocăință sinceră, dintr-o inimă zdrobită, se vor face albe ca zăpada. Isaia 1,18 Fără pată! O, ce mângâiere pentru sufletul penitent! Binecuvântat să fie Dumnezeu! Păcătosule! Poate că tu ai comis păcate atât de negre, atât de murdare, încât te fac să te cutremuri chiar și la amintirea lor. Și poate că te temi că nu vei căpăta iertarea. Dar ia aminte la ceea ce Dumnezeu vorbește despre păcate, despre mulțimea și gravitatea lor. Isaia 1 Ascultați cuvântul Domnului Căpetenii ale Sodomei. Mâinile vă sunt pline de sânge. Isaia 1, cu 10 și 15. Apoi iată ce le spune acestor monștri ai nelegiuirii, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna. Isaia 1, cu 18b. Iată aici iertarea pentru cei mai răi dintre păcătoși, căci Isus a venit să caute și să mântuiască pe unica ei. Faptul că răscumpărătorul nostru cel bun și-a dat viața ca ispășire pentru păcatele aleșilor lui... Ar trebui să producă mângâiere în orice păcătos penitent, pentru că, dacă te pocăiești cu adevărat, atunci el a murit și pentru păcatele tale. Oricât de mare ar fi păcatele tale și oricât de multe, nu lăsa temerea să te îndepărteze de Dumnezeu. Îndurarea lui poate să depășească cu mult toate greșelile tale, chiar dacă purtarea ta ar fi fost la fel ca a celor din Sodoma și Gomora. Psalmul 103, cu 11 la 12 Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. Psalmul 51, cu 17 Aceasta a fost experiența fericită a unui om care tocmai strigase înaintea lui Dumnezeu din toată inima lui. Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, Izbăvește-mă de mânie a sângelui vărsat! Psalmul 51 cu 14 Iar răspunsul pe care l-a primit a fost Domnul îți iartă păcatul! 2 Samuel 12 cu 13 O, cât de mare este îndurarea lui Dumnezeu! Dar Domnul va ierta și păcatele tale dacă te pocăiești cu sinceritate și te întorci de la ele venind la Dumnezeu prin Isus Hristos! Iată promisiunea lui Dumnezeu pentru tine. Domnul te cheamă înapoi ca pe o femeie părăsită și cu inima întristată, ca pe o nevastă din tinerețe, care a fost izgonită, zice Dumnezeul tău. Câteva clipe te părăsisem, dar te voi primi înapoi cu mare dragoste. Isaia 54, cu 6 la 7 Întoarce-te acum la Dumnezeu până când indiferența, nepocăința sau disperarea nu te vor cuprinde, iar Sufletul îți va fi pierdut pentru vecie. Ai iată tot ce-ți trebuie. Dacă te arunci cu milință la picioarele lui Isus, El te va mântui.